Gobernuaren e-responsabilitatea engaiatu duela konstituzioko berrogoita bederatzikakots iru artikulua aintzinatuz harazerradieraziduen Manuel Valtz franziako lehen ministroak aste hartaratzaldeuntan lege biltzarean itza artzerakoan argitagarbi dudak zituen Macron legearen bizigarritasunaz. Frantzes gobernuaren proiektu ekonomiko handia izigarri kritikatua baita sozialisten artean ere politika liberala nagusien abantailakoa dela salatze dute, socialista alderdiko, fronder edo oldartuek. Macron legea ez pasatzearen beldurrez beraz 2009ko 3 artikulua ateratu Manuel Valzec, baina nol da hartuena xehia ez da, txipituko, oroitu berda artikulu hori askenik erabilia izantzela 2006an Dominique de Villepinec chansen berdintasuna edo egalite des chances legearen pasaharasteko atera zuen. Orduan François Hollande, alderdi sozialistaren buruzenak parlamentuko eskubideen eta demokraziaren ukat bat xalatu zuen.